Ось що ви поклали Оксану? Оксану? Ой Боженьку милий, та в труну ж, у труну. Директор ваш, такий же добрий чоловік, аж у город їздив і привіз. Казав, там з такого тобі дерева. Де її поховали? жорстко спитав я. Тут і поховали У садку під грушами. Це вже я вибрала, а головний лікар поміг, бо тут у вас є такий, наче. На олії так той сервався заснувати кладовище. Оксаною йому, бач, захотілося заснувати. Щириться. А головний лікар Трохименко йому й каже: Та я ж дурна зовсім розпотякалася, тобі ж не можна. Бог мене покарає, як я тобі навредю. Безсилість була, мов, сп'яніння. Знов, як літ тому, плив я по теплому морю за чужим Богом. Супротивна хвиля била в ніс лад'ї, і вибризки моря були гіркі, як його правічне лоно, що з нього, мабуть, зроджувалися всі ті понурі полчища, які, знає, наповзали на мою землю. А тоді непомітно, не знати як, опинився я вже в степу, і степ був як море. Він переходив у море непомітно, природно, закономірно і сказати б «попринуці». Йому набридло твердо лежати під вітрами і закуртіло бодай на короткий час, порушивши рівновагу сущого, погойдатися на хвилях разом з хвилями, стоючи ними. Степ був морем, і море було степом. Хіба ж то не воно гриміло ударами своїх валів, коли ми з Оксаною сиділи в садку під грушами, посадженими нею з привезених пателашкою мліївських саджанців. А на столі перед нами вареники з вишнями і з медом, а при тим борщ з голуб'ятами і молода картопля в сметані з змашеними коропами і зновнені, на було синє плаття без рукавів, легеньке, все у вирізах – Її улюблений синій колір, барва Богородиці. І очі Воксани були, немов у Богородиці, безмежні, бездонні. І її голі руки, мов сама ніжність. І кожен її порух, кожен жест, кожне скинення брови. І тисячі подробиці її тіле, і того вечора, і всього життя, якого не розіб'ють ніколи ніякі гримлячі вали. Толстой казав, Нельзя жить подробно, а пастернак, не знаю, ріш, шаналь, загадка зги загробна, й но жизнь, як тишина осіння, подробна. Ціле, хоч яке велике можна звалити, упав навіть колос Родоський, що був одним з чудес світу, але подробиці завжди лишаються цілими. І мені від Оксани. Тепер лишаться тільки подробиці. Який жах. Вранці приїхав Трохименко. Я знав його вже давно, що осені приїздив він на агростанцію, і вони йшли з батилашкою полювати на куріпок. Щориця плентався за ними, мов ледачий мисливський пес, але не підбирав здобичі, а ретельно занотовував у своєму грозбусі, хто, коли, скільки і яких пташок убив, і куди подів? Чи забрав собі? Чи здав для громадського харчування? Пиши, кричав йому Трохименко, пиши свою відомість, а тоді напиши донос. На мене можеш хоч товаришу Сталіну накатати. Однаково ж сам вождь не збагне, на яку мою половину ти доносиш. Чи на ту, що лежить під Тернополем, чи на ту, яку керує стуконіг. Трохименко був безумний і безстрашний. З четвертого курсу у інституту він пішов на фронт, різав руки і ноги, пошматовані фашистськими осколками. Під Корсунь Шевченківським опровав у селянських хатах, в медсанбатівських наметах, при світлі звичайних газових ламп або зроблених із снарядних гільз «Катюш» Тоді з диких завірюх Корсуня, мов Бог, на хмарі переплив у бездонну багнюку під Тернополем, де потопали люди, коні, гармати, машини, танки. Здавалося, потопає у селенській грязюці сама війна –